Лянге було тяжко розставатися з історіями про Штукенгайзена навіть увечері, коли повертався з бібліотеки. Вдома перед сном він діставав копії книги Чижвошенського і знову перенав у Штукенгайзенове дитинство. Він був упевнений, що відкрив постать генія, слава якого ще прогремить у майбутньому. Випередивши своїх сучасників на сто років, Штукингайзен, як видавалося Лянге, розумів природу своєї геніальності, однак не давав оточню більше, ніж те могло б узяти. більше він роздумував над пливовістю ідей Штукингайзена, то менш кумедними видавались йому припущення Чижвошенського. Справді, той вибух наук, пов'язаних із вивченням логіки, знаків, був вельми примітним. Семіотика, германевтика, конгвітивна лінгвістика в усіх цих дисциплінах можна було знайти впливи і день Штукенгайзіна. Він прослідковався у працях Юна, з яким Штукенгайзен, якщо вірити Чешвашенському, був знайомий від часів свого першого турне Європою. Ці ідеї вгадувалися у працях із квантової механіки. Ах, як добре було би, бодай, одним оком подивитися на Адамове яблуко Штукенгайзена. Ці вісім куплетів. Написані алегоричною мовою, не давали йому спати. Що там могло бути? Завуальовані цитати з Біблії, хлібниковська гра в літери, абсурдистська батазначність. Улянги складалося враження, що він потроху доходить. Звісно, він не вважав себе генієм не причислював свій інтелект до розв'язку виняткових чи особливих до розуміння потаємного задуму реконструкції. А вже ж гріш була ціна таким припущенням, не підкріпленим фактами. Але правдою було й те, що за останні місяці Лянге став покладатися більше, ніж на факти, на дві речі на тверезі міркування та на голос серця. Охопивши основні сфери знання, де відбувся значний поступ упродовж 20-го століття, Лянге припустив, що появив навіть таких речей, як стільниковий зв'язок та інтернет, соціальні мережі, та загальне пришвидшення світу було посередковано, спричинено Адамовим яблуком Штукенгайзена. Якщо це справді так, тоді виникало питання, яку мету переслідував автор яблука? Повернення до мови справжніх імен, відновлення діалогу з істиною і хто в такому разі був цей автор? Стефанове іноді здавалося, що на вулиці ніяк не 2013, а 1913. І він не студент з Відня, а один із друзів Штукенгайзена, що народився разом із ним у Духлі, але не потрапив на полотно, де Себастьян грає у бабокучу кучу із сільськими дівчатками випадково. Перший дзвіночок, який ввішував тривогу, пролунав, коли він поїхав на зимові вакації до Відня провідати матір і наречену. Йому страшенно не хотілося розставатися зі своєю щоденною роботою Здавалося, він вимушений був страждати без таких близьких йому Чижвашенського, його міжвоєнних замальовок та історій про штукенгайзена.